noite, estamos aquí de novo 30 de setembro xa metidos no outono un novo programa do Faladoiro de Radio Filespin, a túa radio comunitaria e hoxe toco a min facer aquí de presentador teño a Vicente que bisíandome, xa eh? era hora, eh? Sí, sa era ya, ya, ya. hora porque o Pasche de medo desde o mes de xaneiro, sí, sí, aí sí. sentado, falando, falando e aí Chelo al xeo intentando recollete as túas verbas, non? Vale. Eh, bueno, vamos facer presentacións. Si, sí, hoxe pues estamos aquí de novo Chelo, Ch Vicente. Che los mandos. Si, sí, mandos, mando Vicente. Vicente Irizarri, Ignacio e eh, Eh, hoxe é un día que vamos falar da, da memoria histórica Entón traemos como invitados A dúas persoas con amplo conhecimento eh, Unha local, que é Eliseo Fernández Hola, boa tarde. E outra de un pouco máis longe Inda que de máis lonxe onde vive agora Que xa leva moitos anos Que é Iñaki Hola, hola. Bueno, xa, que, xa que dixo un apelido Iñaki, Vergareche en este caso, sí. que non podes adivinar non é, a súa orixe non é daqui enda que fala un perfecto galego porque xa leva moitos anos vivindo no noso país ben eh, na memoria histórica para falar de memoria histórica hoxe en día parece que é unha cousa que está, que está fora do lugar non? vive unha sociedade que vive cada vez máis rápido todo É sempre a correr e onde parece ser que o único que importa é o futuro Malamente se, se pode ter futuro se un non sabe de onde parte e onde está Se non conhecemos a nosa historia Porque a nosa historia determina o noso presente e, por suposto, vai determinar o noso futuro E vivimos, vivimos nun país onde se nega o que, o que aconteceu no pasado Onde inicialmente se ocultou durante moitos anos E, finalmente, que estamos na etapa actual, hai unha negación e reivindicar reivindicar esa, esa historia pasada reivindicar o que ocurrió falar do que ocurriu aquí que neste caso, non se páis non foi cando falamos a guerra civil, aquí guerra non houbo aquí houbo pura e dura represión e, masacre, diría eu non só non polos mortos sino por mortos e mortas sino pola xente que non pudo ter unha Vida plena, xente que vive ocultada, xente que tuvo que escapar, e xente que non tuvo liberdade para, para facer absolutamente nada. Ben, eh, e para eso estemos hoxe aquí, como se comentei antes, a Liceo e a Iñaki, eh, non sei quen dos dous quere comezar falando un pouco, non sei se si comezar polo, polo principio ou polo final, é dicir, se si comezar casi mellor na situación actual. Como vedes vos a situación actual a respeito do, do, do que foi ese período e do que, do que estamos vivindo xendía. Vos que traballades neso e que coñecedes mellor. Home, eu, pola miña parte, creo que a cousa mellorou moito de uns anos para cá. Hai moita máis información e o tema da memoria é un tema que está no debate público. Porque un pouco eh, tamén é rachar coa perpetuación do que se fixo no franquismo que foi o silencio, sobre todo, que o que querían eles facer querían que non se falara deses temas, desas de cousas desas de persoas e que, se, que non se supera o que pasara despois, digamos, do golpe militar entón cando xa estes temas a partir dos anos 90 empiezan a estar na xenda os arquivos empezan a abrir entra tamén no debate público e eu creo que sí que temos mellorado, pero tamén con un movimento que é complicado con moitas eivas en parte porque o esefixo o, o ese movimento memorialístico que tiña tamén algúnas eh, a veces eh, connotacións políticas eh, de, de, de, de as tendencias e tamén outra componente que era únicamente unha memoria familiar que tamén, bueno, son memorias que son distintas e a veces entran en conflito ou non son exactamente o mesmo entón É un tema complexo, pero creo que sí que avanzouse moito e ainda queda moito por avanzar. E tiña aquí. Bueno, a miña experiencia no ámbito da memoria histórica e da memoria democrática vende de ser eh, socio da Comisión por Recuperación da Memoria Histórica da Coruña e tamén membro da súa directiva en, en dous períodos distintos, entre o 2012 e o 2016 e... Falou, vou falar un pouco por desa perspectiva de, de socio e de unha persoa pois, eh, comprometida como evento memorialístico. Non veño a calidad de experto porque hai xente moito máis califica, qualificada que a min, por exemplo, Eliseo, aquí presente, e outros. E a pregunta que quer facerse, eu creo, si sí, efectivamente eh, melloraron moitas cousas, está no debate público a aprobación da Lei de Memoria Democrática de 2022, significou un avance respecto á anterior lei de 2007 non? supuso un avance pero creo que a pregunta que temos que facernos é eh, acabada a ditadura pois eu distintas datas ao fin da dictadura 50 anos despois democracia, o período democrático eh, pois penso que non se avanzou suficiente e aínda temos que pois vivir con que temos decenas de miles de persoas en cunetas, fosas en moitos sitios sin identificar e iso, ainda que se nos intentou impoñer como unha normalidade, non? que iso parece ser que ten que ser normal en realidad é unha anomalía, se si nos comparamos co resto do mundo, co que pasou no resto de Europa como se abordou este tema eh, no Estado español, en España Esto eh, non se abordou debidamente, despois podemos falar do que supuxo a lei da amnistía do 77 e, bueno, desde punto de vista xurídico, legal, pero esa é a realidade. Mm, eu sí que, como punto esperanzador e positivo, eu que atopei sempre, porque eu queño de fora, eu do País Vasco de origen, pero levo aquí 37 anos en Galicia, A mí que sempre me dou esperanza, sempre me dou un punto moi positivo é a dignidade das familias, das vítimas. No, no ámbito da, da a asociación da Coruña que pertenezo tiba imensa o meso privilexio de coñecer xente descendiente de vítimas e o punto sempre que destaco é a dignidade destas persoas, a dignidade, eso sempre o, o máis positivo, o máis esperanzador que atopei. No, eu os, os preguntaría tamén por, por eh, un pouco orientar A, a audiencia non eh, Por que vedes que é imprescindible Neste intre Falar de, da memoria histórica Quero dicir Xente da miña edade Moitas veces cando se falaba da, da memoria Nos aveíamos Ca memoria recente Non facía moita falta que nos explicase nada Habíamos vivido a ditadura, habíamos sido sometidos por ela E, polo tanto, máis que memoria, era casi casi presente non? 50 anos máis tarde eh, Nos vemos que, eh, polo menos ao meu punto de vista E queria conhecer o vosso É que é fundamental eh, volver a falar deste tema E ao millor máis que nunca non? Porque, eh, para min, neste momento, é memoria histórica Pero es que para a ni sequera é memoria, es que non coecen nada, es que se tentou de que eh, botaron unha capa de hormigón e eh, que non se supese realmente que o que había pasado, ¿no? Por tanto, é un compromiso eh, eh, eh, con aqueles que a sufriron, con aqueles que neste momento aínda estamos tratando de, eh, de rescatar, ¿no? de, de, de, de, das, das súas conetas, das súas fosas comuns, ¿no? Pero para que se entenda a gente De que eso non é ningún invento De que iso non é algo eh, Que eh, se nos ocurre de pronto eh, eh, pues, eh, eh, Crear ese concepto De memoria histórica Sino que é unha obriga que temos con, Non solamente con quenes foron represaliados E, e, e, e perderon incluso eh, As súas vidas Sino con a xente nova que necesita Que debe de coñecer a verdade non? Eh, Que opinades De esto liseo aquí Hombre, eu creo que sí que é fundamental que a xente nova teña noción de todos estes temas. O problema é que unha das partes, de, digamos, de, dos, dos problemas que hai é que a Guerra Civil, a República, a nosa historia máis recente non está nos, nos temarios de, do, dos institutos. Entón, é difícil se non hai unha docencia sobre estes temas. Eso, eso por que é así? Porque durante moito tempo non se quixo meter se considera un tema conflictivo e tal, e eu creo que temos que desbatar iso. Non é un tema conflictivo é un tema de historia, de historia foi así, e pasou o que pasou aquí, pasou o que pasou noutros lados. E saber esa historia, coñocela e difundila. O que pasa é que a xente moza tamén non ten referentes. A veces sí que hai alguna xente moza que o mellor, que precisamente porque nas casas se dixo deso non hai que falar, deso iso non hai e tal, e agora mesmo, e se les si queren recuperar esa historia porque foi unha porta pechada e dixeron bueno, a ver que hai detrás desa de porta entón si que hai alguna xente que está recuperando esa historia, pero tampouco son moitos, a verdade Sim, sí, pero eu o... queria comentar un tema, é dicir que na, na lei do 22 eh, obriga o meter o currículum dentro dos currículums de historia, o tema da, da memoria histórica, é dicir de, de todo o acontecido na dictadura eh, como foi a Guerra Civil polo tanto, mm, debería de estar aí, inda que eu teño certas anécdotas tamén, porque teño netas que, que estudian no Instituto, e estu, algún estudió se o ano pasado, onde o temario non se daba, no? Ato final. É dicir, que había problemas para darse temario, porque era un tema conflictivo e había varias versións, e non sei que, sempre había problemas ao respecto deso. Eh, non sei que opinades vós, pero... A mí me parece que 40 anos de ditadura fixeron mella na xente e, de feito, aquí aturamos o, que a estatua de, de, do ditador estuvera presidindo a, a, a plaza principal de Ferrol durante de varias décadas. Non? É dicir, por que sucede eso? Non? Como, que pensades vos? Por que sucedeu eso? Bueno, creo que a explicación Entendeu A que non son especialista no tema De como se pactou a transición no? Como se fixo a transición E hai un pacto de olvido Nesa transición Eso é innegable E eso chegou a todos nosos días E aí está o que mencionaba antes A lei de honestidade do 77 Que mm, si sí que se debateu Como se iba a aplicar Os presos antifranquistas Que estaban nas cadeas, no exilio Pero, aparte que amnistía, todo calquera delito cometido contra eh, violacións de derechos humanos por funcionarios do Estado español, que iba no artículo 2.f da lei de amnistía, eso non se debateu, non foi un debate público que se discutira, evidentemente se discutiu nas cortes, que xa eran cortes democráticas, porque a lei de amnistía de outubro de 77 xa había un parlamento democráticamente elexido ese debate foi moi oculto. É unha parte que explica un pouco o, o que estabas preguntando, non? ese pacto de silencio, pois, pues, perdurou ata os nosos días, algún sitio, ata que, bueno, por fin, evidentemente, hai movimento memorialístico, no ano 78, 79, hai concellos, no, moitos lugares do Estado español que sí que abren fosas, exuman, fan monumentos, pero sempre a nivel moi local, moi... Bueno, pues, ata a lei de 2007 de memoria histórica non hai un posicionamento do Estado no sentido de, bueno, hai que intentar empezar a, a, a reparar isto non? claro si o Estado non se sinta concernido, porque non hai que olvidar que as vítimas en momento que o Estado na recuperación da democracia o Estado español asume coa lei de amnistía que todo o que ocorreu na ditadura, violacións de dereitos humanos, e amnistiado, o estado está assumindo esa responsabilidade. Entonces, para as vítimas, o estado español sigue sendo responsable do que ocorreu cos seus familiares. Entonces, a veriña aquí, pero hai unha cousa as marcado moi ben as fronteiras, ¿no? No, no momento que en 2007 decidimos recuperar esa memoria histórica ¿no? e o refrendamos en 2022 ¿no? será que agora o que estás a decir do Estado é que realmente aínda non son están a cumprir as leis sobre o tema que o eu, eu me temo porque claro, cando falamos eh, da estatua de Franco en Ferrol ou de que eh, o Rueiro eh, hasta fai nada e incluso así eh, eh, botas a vista detrás da muralla do Arsenal aínda te podes encontrar algunhas sorpresas, non? entón, eh, ahora leis tenemos, o que temos que facer, entendo, é que se apliquen e que se apliquen con todo o rigor que, que, que, que debe aplicarse unha lei, que non se pode mirar para outro lado ¿no? e o Estado é garante de que eso se, se, se faga ¿no? E que O problema foi, por exemplo, que a lei de 2007 era a lei tímida non era sí. moi avanzada e ainda así costou que se cumprira en moitísimos aspectos ou vou que tirar moito de concellos e tal para que retiraran nomes e rúas para moitas cousas entón ese foi un problema tamén e o problema tamén pode ser o futuro porque dun goberno de coalición de dereita e ultradereita <coughs> nos vai encaminhar o que está pasando moitas comunidades autónomas que vai haber unha derogación de la, das leis de memoria ou o establecemento dunhas leis de concordia que eu creo que eso é un problema que, que vai estar aí eu creo que é unha cousa que, que decías antes Vicente <risos> que, que falaban precisamente disso que hai 50 anos, a xente Bueno, un pouco máis bello que mi, viviste eso en primeira persoa, eu son máis novo, pero aínda de neno, vivía franco, tocou unhas cousas, pero había unha cousa omnipresente, que o que millor funcionou, o franquismo, como eso decía, non só son os represaleos directos, sino o medo. O medo. O medo que tiña todo o mundo A todo E por suposto a falar de calquera cousa destas A falar de política en xeral Exceto alguns círculos e demais Foi cando tuvo, houve a explosión non? Do, do, Despois da morte de Franco nas Naquela selección dos 77 Onde todo o mundo estaba na rúa e demais Si, sí, pero da represión non se falaba Tiñese medo, ese medo estaba metido Medo da... moi lóxico, sí, porque sí, sí, pensa sí, por que supuesto. pensa que 4 anos máis tarde hai un intento de golpe, está. Sí, sí, sí. O medo estaba so, Os ables sonaron todo o tempo desde o 77 sí. hasta eh, eh, 23 de del 81. Eu tiña 13 anos cando morreu Franco, pero a min aínda agora cando de repente poen avance informativo de calquera cosa me dá un salto ao corpo, sí, sí, sí, sí. porque era esa época onde que de repente había avance, avance preguntando que pasaba, que pode pasar, porque Sempre estás como que pasar algo E era un neno Para canto máis a xente máis E o problema está é Que silenciar eso Ten unhas consecuencias uh -huh. E o descoñecemento Que hai na actualidade A iso se suma Por un lado O método do franquismo Que funcionou moi ben E ainda funciona Ainda funciona Por desgracia Ainda funciona O que antes falaba Comentaba Eliseo E que a falta de De educación Non bueno, ensino E eh, asistimos na actualidade a un movimento revisionista da historia Donde se lle dá a volta a todo eh, Pouco menos que Franco e os fascistas nos liberaron da república Que era unha locura E claro, ves como Vox é capaz de avanzar De decir barbaridade tras barbaridade E a xente nova que está na ignorancia absoluta Os apoian Estás a responstar a pregunta que olles facía ao principio a Iñaki, <ríe> máis a diseo, no, de si é necesaria en neste momento este concepto ponerlo en el centro claro, do eso, debate, Non, no, no, por eso dicía eu que eh se non vedes, non non é só aquí está ocurriendo a nivel mundial está ocurriendo en Europa, está ocurriendo en moitos outros sitios, vemos como resurse o fascismo e resurse precisamente gracias á ignorancia e a tercivilización da historia tamén é que estáis tan implicados xente que xa está gobernando en moitos países eh? e que estiveron gobernando xa non hai moito A ver A, a... a maior parte dos gobernos da xendía, a Unión Europea, deten, deten, deten, deten. Entonces, non sei que Quería saber a, a, a opinión deles a respeito disso Non toques, de... perdona, sí, perdón, estes, sí. porque houve un momento que se te perdeu a, sí, a voz En concreto, no caso de, de Iñaki, que ten coñecemento, por exemplo el, Si vive de Neno no País Vasco, si escoitou historias de como se si vivía ali Nos, máis ou menos, temos experiencia que aquí Pero aí me gustaría coñecer o, o que él viviu ali Que foi unha historia moi distinta Ali se si houbo guerra Alí súbo enfrentamento, non foi represión pura e dura como foi aquí, e o que quedou despois, e como se viviu eso, él tamén estuvo un tempo en Andalucía, supoño que tamén respiraría algo dali, porque é unha persoa que ali onde está se mete no medio en que está, e sí si me gustaría saber un pouco, porque non temos unha idea aquí, pero non temos moita idea do que, que pasou o resto, e se tamén nos sirve para comprender o por se chega actualidade Eu aquí o teño relativamente claro Non sei ali como, como se viviu Bueno, ali como noutros sitios Do escenario bélico da Guerra Civil Pois pues, eh, hou o fronte O fronte eh, aberta en, no meu povo está no límite co Navarra O Iartxun, en Guipúzcoa Donde son o originario E aí, eh, bueno, hou un avance dos requetés Que viñan de Navarra Eh, armados e entrenados porque estiveron entrenándose durante a, a, o período anterior e entraron, no meu povo entraría no en 26 de agosto, creo que foi máis ou menos, e, bueno, foi unha represión absoluta, pero si sí, sí houve fronte Si sí que eh, durante a ditadura a memoria, como aquí como noutros sitios eh, se gardou no, nas familias entón, eu Por, por, por meu pai tiña coñecemento oral de todo o que ocorreu Porque non había ningún documento escrito Sabíamos en que familia foron eh, asesinadas persoas Alí o que ocorreu sobre todo foi que levaron moita xente A un sitio moi coñecido, Que se chama Fuerte de San Cristóbal en Pamplona ou a Montescava, tamén, tamén acabaron moitos galegos, hai, nesa, nesa prisión, houve unha fuga famosa que intentaron fuxir, que os colleron, bueno, masacaron a maioría deles, e, e, bueno, pois hai xente desaparecida que aínda non apareceu do meu povo dese de, de momento, non? Aí houve, bueno, eh, no meu pobo en aquel momento Tiña a maioría o partido nacionalista vasco O alcalde, o concelleiros Parte da miña familia tamén ven desa tradición O meu avó e un tío meu Foron levados presos tamén aí a San Cristóbal E ali estuveron un tempo E afortunadamente, pois, saíron Saíron desa de situación, non? Pero a memoria creo que se preservou De unha forma moi parecida aquí Nas familias familias e despois dun ámbitos moi cerrados de entre, bueno, de xente que meixou menos compartía a militancia antifranquista. E, e bueno, así fomos dende pequeno, pois sabendo que, o que ocorreu. A primeira publicación que eu vi alí foi o concello que no David Richardson que publicou, bueno, publicou, todo todo o que había dos arquivos de documentación sobre ese período. Publicou no 2007, nunha serie monográfica que, que ten o Concello sobre estes temas, e aí, bueno, para mí foi moi emocionante ver en papeles, documentos, algo que ouimos desde pequenos de transmisión oral. Foi moi emocionante para mí ver, si efectivamente, este desapareceu, este foi fusilado, tal, tal, tal. No? Ese, ese foi, foi moi interesante. En Andalucía tamén houve moita represión, e eu estudiei hai tres anos en Huelva e na cuenca minera foi terrible a represión non? os mineiros de Huelva se mobilizaron a favor da República e, e bueno, digamos que hai tamén un pouco como aquí non houve fronte e rapidamente pois, a represión foi tremenda e si, tiñe, tiñen compañeiros e amigos de, que nas familias viviron iso tamén coñecín xente da outra parte teño amigos moi amigos de, digamos, da outra parte entre comillas que daban tamén a súa explicación, no? a xustificación de como, por que foi iso así. E, bueno, pero, insisto, eh, as experiencias son moi parecidas. Eu, cando eh, entrei como socio na Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de Coruña, atopei-me con, con algo moi familiar, moi, moi, moi compartido. Non sí. sei... Eh, quedades un pouco calados Pero eu está Na medida en que vas falando e va Pensando realmente Se non será un pouco tarde Para todo tal como se está enfocando A cousa Eu vexo por exemplo xente que está eh, Na asociación de memoria histórica democrática Aqui Vexo que hai mm, moitos individualidades Eh, que, que, que fan traballos pola súa conta, mesmo está Eliseu que ten traballado moitísimo investigado moitísimo nos, nos, nos arquivos e agora non sei se está xa como profesional si, sí. sí. no arquivo militar e aí, bora, xa te eh, mm, vin un compañeiro, por exemplo, Ramón Castiñeira que ten centos de, no, milis cento, cento e pico mil fotos De, de sumarios judiciais De sumarios, pero que non os tenen clasificados e nada Ten un pouco, eso, fixo, fixo, moito Pero, ao final quedou todo esquecimento Hai xente que escreveu, bueno, por exemplo, Enrique Barrera É unha persoa que, que se dedicou a escribir moito Non sei se si con moita base eh, histórica ou de investigación detrás Eso sí que non sei, porque moito ten escrito pero eh, que fixo un, un, que un favor bastante importante a recuperación da memoria histórica e a asociación Fuku-Busán de, de, detrás del para apoyar todas esas publicacións. E despois está Bernardo Maiz tamén, e tal, é dicir que, mm, e Suárez, se non me podes quecer de Suárez, porque no, precisamente se, se é se un pouco llaneiro. O que fixo é o primeiro en esta, digamos, sí. oficial pero eh, o apoio a, a, a todos vós eu penso que foi mínimo por parte de, das forzas eh, políticas que se chamar democráticas entre si. De feito, ainda non se ponen siquiera de acordo cando hai que ir a homenasear a, a, a Amada García a Amadita ou a, a San Felipe, eh, queda curto todo, dicir que non hai non hai ese teríamos que ser 300 ou máis e talos que se estuera ali para poder tal, pero en cambio non hai, non, non hai ese apoio, non sei. Non sei que opinades vos de, no momento en que, se si este momento tal como se si chegamos tarde para que a juventude eh, se, se imprima de, de todo isto é eh, realmente se antifascista, e eh, considero que tal, ou ou non, ou, ou pensades que é un momento eh, ideal, non? Porque estou vendo, si, eu estou falando moito, pero unha cousa só, Estánse acordando nos diferentes concellos, mesmo o de Ferrol, no último pleno, de constituir con as comisións municipais da memoria. Concellos de, sí. de memoria, non? Eh, entonces non sei que, que opinades deso e se iso vai resultar ou é simplemente para aplicar o que é a lei, que, que é moi importante o de aplicar a lei, pero pero hai moitas máis cousas e, sobre todo, o tema que falamos antes dos currículos nas escolas. Non é o adiante. Ignacio, nunca pode ser tarde. No. Digo, tal como se está facendo as cousas. Bueno, o mellor temos que empezar a facelas de outra forma ou temos que empezar a facer máis cousas, pero tarde non pode ser, porque estamos aquí, estamos vivos. Eu creo que, mentras, esteñamos vivos e mentras haxa un grupo de personas que queren recordar, e que queren que as xeracións futuras se lle conte o que pasou, no, non pode ser tarde. <ríe> claro que non. Nos encontramos, moitos dos que estamos aquí hoxe, nos encontramos neses sitios, pois recordando a Amada García. Bueno, o primeiro é que... <ríe> temos que recuperar ese paredón para que nos podan deixar pasar e se poda sí. visitar dunha forma no, máis... No castelo de San Felipe, claro, sí. De forma máis sí. normalizada. Voxe si, decir, o, cando chegamos outro día ali ao castelo de San Felipe, sí. éramos, o que sei, 40 persoas e unha compañeira a, a, a compañera de, de Vicente, Xabela, Quería poñer unhas flores ali en, no, vamos, no monumento que hai no, uh -huh. no monolito que hai alí para recordar o tema, eh, e de todos os que estamos alí, fun eu a poñer as flores, saltar a muralla e tal e todo iso, decir, que te estou dicindo, eu teño 70, no, no teño nos... anos. No nos abrir, eh, non nos abriron. E todos os que estamos ali a mellor me superaban na idade, eh, inde, é decir que Que o tema é complicado. Sí. pois pues, de... que estamos moi maiores, a Parella de Vicente Couce. E non hai Vicente Couce. <risas> ah, claro, de Vicente Couce, o compañeiro Vicente Couce. Que, que me sacou o sombreiro delante que, de do seu nome. Que moito sí, exactamente. Sí, no, que no moito fixo e moito se un pouco que é o tema, porque o tema é que no Castelo de San Felipe Está o muro onde se facen os fusilamentos e ese muro únicamente ten acceso por fóra ou desde dentro saltando a muralla pero non ten acceso por dentro que sería o lóxico e eu creo que eu me acordou de entrar no castelo e acceder a esa zona sí. libremente e agora xa non antes se esconde podía, antes se podía entón, nos claro, ponen disculpas varias eh, claro que iso é un lugar de memoria impresionante totalmente, totalmente. porque é un lugar no. de feito ainda se ven no propio muro, sí. hai marcas dos disparos sí. Sí. pero claro eu creo que iso é o que nos atopamos moitas veces que hai xente que non quere que se vexan algunhas cousas cesión Eu teño a miña cabeza estructurada. Sí, é unha deformación teño, da, da miña formación eles, Claro, no entón é, é, Recurro moitas veces A, a, a vos resúmenes entón, que, que é si que busca Este proxecto de memoria histórica un, un proxecto para o presente A memoria histórica non é só un ato de recordar Sino é un proxecto político E social actual que utiliza o pasado Para construir identidades E un imaginario social Reconocer y reparar busca hacer frente a la violencia sociopolítica y las vulneraciones de derechos humanos, reconociendo a las víctimas y promoviendo la justicia y la verdad. Contrasta con el historio oficial, se opone a la versión de los vencedores, buscando una aproximación más cercana a la realidad de los feitos desde la perspectiva de los afectados. ¿no? decir, cada audiencia que, que, que se bese un pouco... cales son os obxectivos? Es decir máisló do, do caso particular de que en cada zoa pois, eh, eh, hai eh, amada e hai eh, en fin mártires eh, eh, todas partes. Uh -huh. Pero que se sepa un pouco que é o que se pretende. Non? E Nese senso Ignacio eh, penso que como decía Chelo, Nunca é tarde, nunca é tarde eh, eh, o que a xente coñeza, se acerque a verdade ¿no? e que precisamente acercándose a esa verdade e non con un espírito revanchista sino con eh, eh, objetivo de que eh, eh, teñamos paz eh, duradera ou para sempre ¿no? pois que a xente vexa eh, que esas barbaridades non se poden volver a repetir e claro, aquel que descoñece a historia é, probablemente, e, o, e, o que máis posibilidades ten de repetir es, esta triste historia. Non? Así Por eso decía que, eh, que os que teníamos nos anos 70, esa memoria recente, os que teníamos medo, en esos años en donde se firma eh, no, no Congreso dos Diputados unha lei de amnistía por caumillor, non se daba medo para hacer outra cousa, porque 4 anos máis tarde entra a caballería pouco menos en, no, no Congreso dos Diputados, non? Eh, eh, claro, pois pues vemos eh, que agora a ignorancia é tan supina que é unha obriga eh, para nós eh, enorme el que estas leyes eh, se apliquen, non? e obligar aqueles que aínda están reticentes a que se apliquen, porque es que esa é a realidade, eu o vivín en primeira persoa, cambiando nomes ás calles de Ferrol. O sea, que cal é a, a, a resposta de algunhas instituciones que non veña conto neste momento eh, todavía esos papeles desclasificalos, non? Pero co, que o faremos, non? Entón, este, e a maior, este, tampouco é o foro non? Pero é unha realidade É dicir, que aínda hai xente, ahora mismo eh, eh, E non hai máis que ver Os, os colectivos da de, de ultradereita deste país Que siguen a negar todo isto E que siguen a intentar Ponerle a, a súventude Un pano delante dos, de los, dos ollos Para que non eh, besan Nada máis que o que eles Les contan E claro, ese é un peligro eh, enorme Porque son capaces de repetirlo de ¿no? claro, podes chegar este, A, a, a cousas De risa, ¿no? por, por non decir outra cousa De Estados Unidos e Trump Negando as cousas que pasaron Por exemplo, con a raza negra ¿no? Es decir, que, que se pode chegar A, a un extremo desperpento ¿no? Pois aquí, se si, si es deixas Acaban culpabilizando a república De todo O sea, que, que, que foron crímenes máis que justificados é ¿no? o, sea, o colmo, ¿no? por eso é necesario traballar eh, no tema da, da memoria histórica e que non te pase o que a neta de Ignacio, que ninguén lle contou nada no, no bacharelato non no, só so foi a neta de Ignacio creo que foi a todos os nosos fillos si, si, si, bueno, é es que ele contou a anédota contarnos e non discrepar de que se pudera dar eh, E como se decía no currículo ¿no? discrepo unha cousa contigo, Vicente Veña. Eh, eu penso que a dereita o nega E a ultradereita o reivindica Si, si, sí, a, sí, sí, sí, no, no. a dereita o nega e a ultradereita o reivindica Aceptado Tenen oxeosadía de reivindicar eso Aceptado E colgar ao presidente dos pés Si, sí, si sí. Bueno, si solo fora eso o que din Pero bueno, eh, reivindican eso É eh, eh, eh grave Pero eu que A miña pregunta era eu tamén estou de acordo con Chile, nunca é tarde nunca é tarde para nada, sempre hai posibilidad de facer as cousas e o problema máis grande que vexo é que a impresión que me dá de desconexión coa sociedade que si existe aí unha lei a lei non se cumple porque pasa a maioría da xente de aplicala e a veces con, con exemplos perigosos non xo de gobernantes de esquerdas ou de, de dereitas sino con supostamente de esquerdas ou incluso xente de, de esquerdas que miran para outro sitio e, e non fan absolutamente nada porque igual tiñan un conflito cos os veciños por cambiar o nome dunha rúa pero haberá que, haberá que explicar o porqué pero hai que facelo hai que facelo e o problema que vexo é se si vos percibides ou non é verdad que si sí, hai unha lei millor, está un millor se permite facer cos que non se permitían Pero igual que hai ahora, dentro do pouco, o 12 de outubro vamos a ter o dichoso este día da hispanidade para aqueles que se sintan hispanos e demais, que me alegro moito por eles. Pero, a ver, eh, non havería que ter, xa non digo un día, sino algo máis que iso, algo, algún momento para reivindicar a, a esa etapa, a... Decir, a Que, que eso chegue a xente, a maior parte da xente, e haxa medios para poder chegar a ela, que non se limite a círculos pechados, porque ao final, a impresión que vea a mí, non sei, vos estades máis metidos aí, coñeceredes millón, se si vedes que eso chega ao público en xeral, ou é algo que non... Eu creo que en parte hai un fracaso, que é un fracaso do movimento asociativo pola memoria, que non hai, digamos, a forza para que crear un movimento que se máis ou menos unitario, e que se sea, digamos, capaz de relacionarse coa sociedade en termos así un pouco amplos, non? porque é a visión a veces un pouco partidista, ou a veces unha visión moi personal, e eso que impide que haxe un movimento forte que conecte coa sociedade e que tamén un pouco que relaciona o tema da memoria con problemáticas máis actuais. Non? Por exemplo, tamén re reivindicar a memoria des outros aspectos, por exemplo, a historia da migración galega, pois pues, é un bom exemplo para digamos, que a xente tamén coñeza a historia do noso povo de como marchou a outros sitios e de como xe tamén estamos recibindo xente e de como seguramente deberíamos recibílas como quixemos que recibieran aos nosos familiares, non? Entón, eu creo que sí que é verdade que falta esa conexión que a veces a, por parte da xente sí que hai un intento de conectar cando lle afecta personalmente ten unha memoria personal, familiar pero socialmente é complicado tamén é verdade que hai obstáculos porque sempre, eu non sei se escoitades eso pero hai moitas películas da Guerra Civil non hai moitas películas da Guerra Civil a Guerra Civil é o segundo creo, o terceiro acontecimento histórico que ten generado máis bibliografía en todo o mundo e non hai tantas películas sobre a Guerra Civil de feito, a mellor película que se fixo sobre a Guerra Civil a fixo, creo que na minha opinión, que é Lodge é un, un británico porque aquí non se fixeron e se fixeron moi malas películas sobre a Guerra Civil e moita comedia e moita tontería pero non se está tratando ese tema nin nincera a memoria é máis blanda que pode ser máis aceptable como por exemplo a, a, os, os galegos e españoles que estiveron na, na liberación de París non se reivindicou a esa xente Ahora, si que se está, e ultimamente son merecedores de películas e de moitas cousas ou os milleiros de, de españoles e moitos galegos que morreron nos campos de concentración nazis igual que embarraron moitos xudeus, moitos ciganos e moita outra xente, pero tamén eh, creo que foron 2000 e moitos eh, xente de Ferrol, xelo que foi xogador do Racing, estivo no campo de concentración de Mataos, en eso se sabe, non se sabe. Nisiquera somos capaces de reivindicar eso que en teoría para unha dereita nin sequera ten un conflito, porque lutaron eran daqui, e marcharon de aquí porque marcharon pola guerra, pero lutaron outra guerra que xa non era tan Digamos, problemática Esos efectos de memoria E siquiera iso se pode reivindicar Entón, eu creo que hai un problema grave Eu creo que Para conectar ca a xente nova Decías antes Césio Que están decía, desconectados Ou están ou non se enteran disto e tal, Eu creo que Teremos que transmitirlles que eh, Para o que ven No futuro xa inmediato Van necesitar ferramentas Para enfrentarse o que se les ven encima porque non olvidemos que Trump en Estados Unidos estes días está falando de declarar mm, organización terrorista todo o movimento antifascista o uh -huh. movimento antifa que se chama ali que en principio é un movimento pacífico que protesta por, por mitas cuestión ¿no? bueno, pues Estados Unidos está falando de eh, declarar organización terrorista nada menos, eso vai vir daqui e en Europa tamén está ocurrindo ¿no? en moitos sitios, entón, a xente nova Cando se teñan que enfrentar a isto, cando un día mmm, queiran protestar porque a vivenda, porque as condicións de traballo, por lo que sexa, e que queiran cambiar as cousas, vanse a encontrar con que teñen diante outra vez o monstruo, outra vez. Milei en Arxentina, iñaki, milei en Arxentina. Milei en Arxentina, e dicindo que a rúa é mea. Efectivamente. É miña, vamos. Entón, a xente nova vai necesitar esa ferramenta. Con xente nova detrás. Sí. Con, con... Eu creo que a xente nova vai necesitar esa ferramenta E eh, isto Que estamos falando agora De memoria democrática, de memoria histórica E de que o que ocorreu Vai, vai necesitar tirar desa raíz Para organizarse E para enfrentarse a, a bestia outra vez Eu creo é que, eh, A ver, falamos de, de mi lei y... Tres países da Unión Europea Que non son sospeitosos De ter gobernos de ultradreta Como si ocorre en Hungría que É evidente Con o partido de Víctor Orbán Pero, pero en eh, Italia os países bal... Sí, en Italia tamén Pero bueno. mira, os máis reivindicativos A respecto da época nazi Son as, as tres repúblicas bálticas Estonia, Letonia e Lituania Arrasaron todos cantos monumentos había Da liberación do Distrito Vermelho E non só que reivindican Os personaxes Sino que re, realizan cada ano Desfiles de conmemoración Das divisións das Bafen SS de xente voluntaria que combatiu cos nazis contra certo, o vermelho, dicir, contra os aliados na Segunda Guerra Mundial e están facendo países democráticos non? da Unión Europea dicir, o revisionismo histórico non soe Trump non soe Orbán non soe Italia nin, nin Milley vai moito máis alá e países que supostamente son democráticos dicir, negarlle a Rusia a presencia na celebración do fin da Segunda Guerra Mundial é un sin sentido porque foi o país que máis en Europa, que máis caro pagou a, a, a barbarie nazi. Pero bueno, eh, algo que non que que despropósito. Por exemplo, eu me refería só por exemplo ao de poñer un día. Hai unha proposta, eh hubo unha proposta, sei sí, como, unha proposta ao Parlamento por parte do Partido de Berega de reivindicar o día do fusilamento de Alexandre Bóveda como o día da Galiza mártir e iso englobaría a todos os mortos da época franquista, non non é partidista, non é de ninguém. O PP eh. o pouso frontalmente e opónse que se pode celebrar eso. Igual que hai un día da clase obreira. Igual que un día da cara sobre ir galega Por os acontecimentos seguidos de 72 eu, eh, Sería fundamental ter un día Por lo menos un día Igual que eu días de letras galegas Que tamén me parece ridículo Un día só so e 364 de letras españolas ¿no? pero, Por lo menos ter un día no que podas reivindicar esa figura Onde podes podas reivindicar a, a, a, decir, a loita antifascista E dar a coñecer a xento que foi iso É algo fundamental Nesa, nesa línea, Césio, quería, quería decir eh, porque eu penso que ainda somos malloría ¿no? que a ONU que a ONU el 27 de enero de 2005 la Asamblea General de la ONU realizou unha cesión especial en recordatorio de la liberación del campo de concentración de Ashwood el 27 de enero de 1945 Esta foi a primeira vez que a Organización Internacional en 2005 realizó este recordatorio en busca de prevenir futuros genocidios organizados y marcó el día 27 de enero como el día internacional de la memoria de las víctimas del holocausto A partir dessa fecha se le rende homenaxe a, a, a, a distintos eh, temas de genocidio en los distintos eh, países. Es decir, ainda que esa Unión, esa ONU que desprecia eh, el señor Trump e que trataría de pisotearla ou de, de disolverla, eh, ainda somos maioría, ainda que eles teñan eh, eh, mo, moito poder, ¿no? E isto de denominación desse día vai na liña que ti dises, sí, sí, sí, eh, sí, coincide sí. co día que vamos, ¿verdad? Inició, coincide co día que que vamos a recordar a Amada no castelo de San Felipe vamos a facer un pequeno unha pequena pausa despois continuamos recordar que estamos en Radio Filispi no 108, dato FM Estás a ouvir O Faladoiro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 Continuamos aquí en Radio Filispín no eh, 108.0 da tu FM e estamos a falar sobre a memoria histórica bueno, sobre memoria histórica e sobre moitas cousas que teñen que ver con momento actual pero principalmente está Césio bueno, controlando a, a, nosa, a nosa tertulia intentando vamos ala, continuamos si, continuamos o mesmo tema, un tema que desborda esto, quer dizer, que é un tema que vai moito máis alada, simple memoria históricas, sino que é moito máis actual que, que falar do que pasou. Falar do que pasou implica falar do, do que está pasando agora mesmo. Vos eh, así na... Falábamos antes de que falta a educación nos colexios de que falta esa que se perde un pouco o fío de porque que falaba Vicente que aí me tocou de máis pequeno Iñaki tamén lle tocou algo un pouquinho menor que a e Iñaki tamén o bebé viviu Eliseo xa é máis novo perde o so rastro perde o so rastro e falamos, o último que falamos foi de ter alguna xornada de reivindicación un día da, da, da memoria non? e así como hai, que falaba, eh, falaba chelo do día 27 de, de Xaneiro, sí, sí. que foi o, do, o de Auschwitz liberación de Auschwitz que por certo foi ferita por certo vermelho e na última non, non invitaron aos rusos cousa que non se entende, pero bueno cousas que están pasando neste mundo actual un pouco eh, que están, se están dando voltas á historia, pero aquí o que nos compete a nos, que na Galiza e no Estado A implicación, antes falaba, falaba Elixé, decía ben, que non hai unidade á hora de defender as cousas. Que, que importancia lle dades vos a, a esa falta de unidade? Pensades que se podería avanzar máis? Que habería que facer para poder xuntar a todas as forzas que non defenden a barbaridade do 36? O meu creo que non é necesaria, é fundamental, vamos, é algo que é moi necesario porque é a base de todo, digamos, é digamos, o reconhecimento que ten que ser transversal, de que a defensa de valores democráticos, eu creo que chega a moitísima xente, porque hai outros que non están defendendo os seus valores, que están defendendo os chamados feitos alternativos, o mesmo no debate historiográfico, pois tamén aí salen teorías, Pío Moa, que tamén estivo na cárcel de Caranza, por certo. Seme. Sí. <ríe> cando era roxo. Pois salen xente que non son historiadores, que non, bueno, que eu tampouco son, ¿no? pero que, que non fan libros de historia, senón libros de propaganda, e o que está vendo é moito adotrinamento. E eles teñen unha política de memoria, esa dereita ultradereita, que é a mesma que a do franquismo, pero máis suave, que é de agachar todo, eh, arrazar os seus valores e as suas... E, e nos temos que contraponer outros valores, que eu creo que son os valores democráticos que que temos todos antifascistas e, e contraponer, digamos, a unha visión dunha sociedade que pode ser perfectible, pero que, que ten que avanzar cara a posicións máis democráticas, máis progresistas, máis solidarias, máis xustas para todo o mundo. E é que... Digamos, defendendo eso Eu creo que debía haber un espazo de traballo común, No que, digamos, as diferencias particulares Non foran tan, tan importantes O malo é que, ás veces, o personalismo Ou a loita, digamos, do espazo político Pois se interfire con estes movimentos E levou en certo momento a desgregación De, de, de organizacións e de, de comisións de memoria Eu creo que iso é unha pena que, que pasara. Bueno, eu creo que, claro, eh, o movimento memorialístico e tal, eh, bueno, ten moitos casos unha base local e, eh, bueno, iso explica un pouco, quizás, eh, ou pode transmitir unha certa idea de fragmentación e, eh, Pero creo que hai valores compartidos, o sea, nos moven a todos os mesmos valores. Eh, básicamente, pues eso, a verdad, a justicia e garantía de non-repetición ¿no? de, de todo o que ocorreu. E, sobre todo, a memoria das víctimas. Mm, a nivel político... Claro, xa falamos antes de que ocorre ca dereita e ca ultradereita. Eh, algo impensable en Europa, mmm, pois ocorre aquí, non? Eh, a dereita alemana, por moita dereita que sexa, comparte a memoria antifascista. A dereita francesa non digamos. A italiana, bueno, ahora, pero bueno, a democracia cristiana italiana no seu día era antifascista. Ainda que, bueno, isto pode ter os seus matices, non? E a dereita británica, pois pues non digamos, porque tuve que combatir o fascismo e o nazismo. Eh... Por que en España ocurre isto? Bueno, pois pues porque se siguen considerando herdeiros de alguna forma de do bando vencedor, non? É dicir, eh, Manuel Fraga nunca, nunca condenou a ditadura franquista nunca quixo condenar sendo, tendo sido ministro e habendo feito a transición persoal e política hacia aceptar as reglas democráticas en cambio, sempre que, o sea, que tuve oportunidade de condenar o regime franquista, nunca, nunca o fixo o seu partido pois, bueno, hai matices eu recordo cando a Comisión pola recuperación da memoria histórica da Coruña eh, bueno levantou un monumento en Aranga, por as fosas de Aranga, ¿no? coñecidas, famosas, e o alcalde, entonces, o Concello de, de, de Aranga, que sigue sendo do BP, pois participou e nos facilitou todos os medios, colaboración para a actuación. E hai moitos exemplos de, de, de isto, non? a nivel local, pero como partido como organización, pues eles siguen defendiendo un pouco esa idea que hubo dos Españas, las dos fueron igual de culpables, en los dos lados cometieron atrocidades y claro, qué le vamos a hacer? Hay que buscar la reconciliación y estas leis da concordia y tal, ¿no? Pero sobre a educación y tal, bueno, teño aquí o documento que se pode consultar, no me quero extender, pero bueno, é eh, o informe que fixo o relator especial das Naciones Unidas Pablo de Grave no 2014 está accesible para todo o mundo, que o informe do relator especial sobre a promoción da verdade, e reparación e as garantías de non repetición. É un documento de 22 páginas, non o vou ler, evidentemente, pero si ten un apartado, no apartado de garantías de non repetición en educación, aborda o tema dos plans de ensino, e dice, eh, desde, mil, desde 1975 hasta a reforma del 90, Los manuales siguen representando generalmente la guerra civil como un conflicto entre las dos Españas y si bien algunos manuales hacen mencionar los costes políticos y económicos de la dictadura, la, viol la violencia del régimen contra la oposición no recibe atención particular, afirmando fuimos todos culpables, los libros de texto refuerzan así la política de Borrón y Cuenta Nueva, que acompañó la transición. Esto lo dice el relator de las Naciones Unidas, que estuvo aquí no 2013, non no nos reunimos como organización con él, como outras organizacións, tuvimos o oh, privilegio e a oportunidade de falar con él. E despois o apartado da formación de funcionario público. E aquí fala dos planos de formación das forzas armadas e de seguridade. E dice que, bueno, que evidentemente eh, incluyen modelos específicos de derechos humanos, a policía e guardia civil, sin embargo, non parecen incluir el, estadio, el estudio da guerra civil. ¿Mm? E... E despois un apartado, que non pode deixar de mencionar, dice, el poder judicial es la esfera del Estado que ha acusado menos reformas estructurales de la transición, con excepción de la jurisdicción militar, como se ha señalado anteriormente. Certo. O relator das Naciones Unidas tocou este tema e dixo que es el sector con menos reformas estructurales desde a transición Nos é eh, eh, que, <risas> eh, que tiña apuntado é no, si es que tiña apuntado aquí precisamente para preguntaros por iso porque eh, evidentemente non teño lido tanto como vós, pero se sí hai unha cousa que non é algo novo a xudicatura do Estado Español sempre foi unha xudicatura ultramontana e ultradereita pero que non é novo o que están facendo agora o fixeron durante a República durante a Segunda República facían exactamente o mesmo. Eh, bloqueaban leis, imposibilitaban o goberno, eh, estuveron facendo todo o, o posible e imposible por non deixar gobernar a Esquerda. Hasta que eh, chegou Franco, e claro, eles maravillados, eh, continuaron hay que tener en cuenta que cuando se disolvió Tribunal de Orden Público, al día siguiente pasaron todos a ser, eh, que fue? Audiencia Nacional, Audiencia Nacional, Nacional sí, sí. Pasaron de un día para otro, de Tribunal de Orden Público a Audiencia Nacional, ya llegó la democracia, democracia. Hombre, eh, a ver eh, como mínimo un, una sí. mala broma muy mala broma, es decir no han cambiado nada, sigue todo igual no, es eh, evidente en actualidades Que iso claro. é así, non no, só o relator Calquera claro. que teña Non, no pero eu o relator como, como sí, Unha sí, sí. no, persoa sí, que vende fora e o ve Pero claro. estamos vendo auténticos esperpentos Non só o que está claro. que está pasando sí. agora mesmo Porque antes de que lle pasara a persona Lle pasou outros moitos E sigue pasando E sigue pasando en moitos ámbitos eh, pf, bueno, eh, A moitos de non nos tocou pasar por esperpentos eh, me tocou unha vez tamén entraron ali na cofradía, e a que foi igual bueno, a lo loco e eh, porque un xuizo unha xuiza se prestan a determinados xogos políticos que hai que meterme desta xente, hai que escarmentar a este ou hai que facer llave de imposible a estos e sigue funcionando, sigue funcionando sin problema ningún e, sí. se, auto, e se auto perpetúa ¿no? probablemente a institución franquista sigue sendo unha institución franquista sigue funcionando Mas eu penso que é un tema de dereita, non? É dicir que agora mesmo tamén, se hai unha contestación a unha tímida normativa, unha nova normativa de acceso á xudicatura, poñen o grito no céu, é dicir, opoñense claro, totalmente a, a que haxa becas para persoas que queran chegar a Suiz ou estudiar para a Suiz, e opoñense a, a que o temario non se é un temario memorístico, sino de, de atitude de cara a poder ser suizo ou non, non. É dicir, que, que se é outra cousa diferente do que, do que se está planteando ata agora. E isto é unha oposición de, de todas esas asociacións de suíces e demais que son mayoritarias, conservadoras. Ah, sí. Sí, pero ou se, se, se planta varía. cara a xudicatura e se fai bueno. se democratiza ou non é absolutamente a que facer. Creo porque creo van bloquear ese, todo. Nese sentido é moi significativo que aquí en Galiza houve máis de 5.000 mortos houbo milleiros de persoas encarceladas familias represaliadas e por efectos da lei da amnistía que comentaba antes Iñaki non houbo suizos sobre esos temas os únicos suizos relacionados con temas de memoria histórica foron suizos e historiadores que señalaran nomes de represores eso sí, eso sí o, sea, o único debate e o caso de Xuriz Garzón que acabou eu creo que paradigmático de como non se sentido as xudicaturas están francamente nun lado que non é moi democrático tamén hai, hai que sospeitar algo de que, por exemplo as forzas e corpos de seguridade do Estado saben perfectamente que se hoxe colocamos un monumento aquí na plaza, como temos feito de homenaxes vítimas do ao fascismo aos 4 ou 5 días vai aparecer vandalizado porque iso é algo sintomático, está pasando en todos os sitios e cantas condenas ou cantas persoas presas Apoñecemos por vandalizar monumentos a persoas asesinadas Ningúnha detención, non houve nunca E hai monumentos como por exemplo que hai en Cerdeado en Pedre Todos os anos se repón, todos os anos o tiran Eu creo que eu penso que, que xa é a liña Todos todos os anos hai que volver a repoñerlo sí, sí, sí. E hai que seguir picando pedra non? E hai que saber que, que a sú é a que habéis descrito Pero que afortunadamente tamén hai as asociós progresistas de, de Suíces eh, Por lo tanto, quero respostar un pouco a, a Antes decías, eh, Liceo, cando te preguntabas Que facer con as forzas políticas Como non chegamos a acordos de mínimos non? Eu penso que hai que tener... Eh, claros os objetivos na miña forma de pensar temos que pensar como blindar a paz e a democracia esos dous dos grandes valores es decir, cando asa cousas que de alguna maneira nos e nos dividan pois eh, eh, hai que reflexionar sobre isto como blindar a paz e a democracia de alguna maneira Xa o estamos a facer neste momento esa a parte paz está na matanda no, no a, e a, a paz, democracia pero non sei. escoita pero a paz a paz, a paz, a paz que eh, eh, que estamos vendo como ese monstruo eh, que no, non deixa de ser un monstro tan yaju e eh, eh, respaldado por outro monstruo ¿no? este e eh, si queres pois pues, eh, se unhas posturas máis valentes por eh, o que son as democracias ¿no? pero a realidade é eh, que a eh, mm, Está posto en tela de suicio o que está a facer eh, Eu eh, sigo sendo optimista en, en ese senso Pero eh, indo a, a nosa esfera, pensando na, na memoria histórica Pensando no futuro deste país eh, Creo que o que está a facer en este momento o goberno de coalición É precisamente fixándose esos dous valores Como mantener a democracia e a paz Porque están vindo que ahora mismo Unha alianza entre a ultradereita e a dereita Podería dar en un retroceso enorme En cantidad de leyes deste país E por tanto danosa convivencia Porque é certo que con esa eh, capa de ignorancia Que ten ahora mismo moitísima xente eh, nova Que lles impide analizar eh, eh, con, con algo de criterio eh, O que foi e o que pode vir Pois pues probablemente cometan un error del po se van a arrepentir porque eu tampoco penso que esa xente que vai votar ao PP e eh, a, a Vox sean fascistas declarados eh, que estudiaron os, os distintos modelos políticos e decidir perso no hai unha carga sociolóxica que non é o seto deste programa no? que, pero quegunhas veces en outros faladolos hemos, hemos comentado no? que está detrás de eso no? pero eso non quere decir eso non quere decir que ese rapaz de 24 anos que vai votar a Vox eh, nas próximas eleccións que o vai a votar eh, o resto da súa vida esto é eh, certo de que non vai ser así e polo tanto eh, penso que eh, as demócratas Eh, nos queda rebaixar o noso personalismo o noso perfeccionismo o noso apego a unhas ideas concretas e abrirnos máis a outras forzas políticas que nos permita grandes acordos para mantenher esa democracia eh, eh, eh, e esa paz ¿no? Bueno, queda, queda unha outra institución tamén que erde ir a do franquismo a xefatura do Estado esa non se moveu sigue sendo Está o herdeiro do herdeiro de Franco agora mesmo non? Cioè, Son as dúas estruturas que se manteñen E todo está eh, a, igrexa eh, eh? a igrexa tamén Pero a Estaba llevendo un libro que a Iñaki É verdad que a igrexa é, Pero a igrexa, si sí, houve un movimento Dentro da propia igrexa Aqui houve sí. os chamados curas sobre os e demais sí, Pero onde está o Papa agora? Porque naturalmente Fai, fai media hora rendimos o menace Consunto eh, a Vicente Couce non sí. Pero es que eso se pasou. Es que agora parece que, que, que a igrexa e máis con o novo Papa adotou outra postura. Pero me refiro a que a igrexa dentro da igrexa polo menos había discrepancia e houve xente máis cercana ao que reivindicaban a democracia e incluso que teñen eh, apego máis ao povo que a, que a xerarquías. Agora, o que é Eh, incluso dentro do estamento militar precisamente por esa falta de coñecemento tamén que hai na, na, tanto nas forzas, nas forzas de seguridade como no, nas forzas armadas que o franquismo sigue sendo ben visto pero porque é algo piramidal e ben desde arriba pero dúas, hai dúas institucións claras que non mudaron absolutamente nada é verdade que te que existen é verdad que existen asociacións é, democráticas de xudicatura que son absolutamente minoritarias Existen, e hai que recoñecer o traballo desa xente porque é un traballo increíble en contra absolutamente de todo e xogándose incluso o seu posto de traballo como falaban aquí de Garzón e de outros suíces que foron represaliados directamente expulsándoos da carreira judicial ou eh, negándolle esa posibilidade de participar en algo ou ascender ou facer outras cousas Pero tanto a xudicatura como a xefatura do estado segue sendo as mesmas, representa moitos valores e siguen facendo o mismo. Incluso a Lluso se permite outro día estaba escandalizada porque o rei opinara do de opinara como rei polo polo que estaba acontecendo en en en Gace, chega a decir que era unha masacre. Non lle pareceu absolutamente nada mal outras barbaredas que ten dito o rei por aí, lle pareceron moi ben. Molestoulle cando lle afecta ela, claro, pero, pero o rei sempre se mollou, eh? A aquí sempre se mollaron. Pero bueno. Blandía un libro a Iñaki Si, o que lle comentaba que vineu antes que falaba dele Sí eu eh, bueno, traía o libro Los curas contra Franco Cerrón, 1950-1978 sí. De de, bueno de eh que recorda un pouco a memoria dos curas obreiros daqui de, de Ferrol oh, sí. e eh, cita eh, especificamente pues, a quem decía antes a Vicente Couce pero bueno, ya quizás ya. o primeiro Gabriel Vázquez Seixas, que foi un pouco o primeiro o sea, eh, José Chao Rego Eliseo Ruiz <risa> de, Cortázar, Ruy Cortázar, Ruy. Ruy de Cortázar, Cortázar Antonio Neiros eh, Vicente Couce por suposto que mencionamos antes e Ángel Ferreiro Currá, o autor deste de libro e ¿no? e bueno, conta un pouco a experiencia deste de, de homes e o que había detrás deles ¿no? todo un movimento eh, cristiano comprometido con as causas sociais antifranquista que sufriron a represión directamente e bueno, é un libro que recomendo, por suposto e que... Y conocín a eh, Yacuría cando veo a Coruña e eh, todo mundo sabíamos que hoy, que iban a matar e eh, dixemos non volvas É decideu volver lo mataron. É decir que, bueno, dentro da iglesia eu creo que hai moitas iglesias, igual que hai moitos partidos socialistas e moito perso incluso diferentes no PP, dentro da iglesia, hai un movimiento moi importante todavía. ou si cando un vai a Hispanoamérica ou vai a África se encontra con esa iglesia, con unha iglesia moito máis comprometida. E con unha iglesia que está Al lado das persoas que Que o están pasando mal Decir tamén un, un recordo Se me permite excesión Que fai eh, agora mesmo 10 días Faleceu eh, Tojeira Tojeira foi o sesuíta eh, Vigués eh, Que estudou no meu colesio tamén, eh, Que sustituiu a ella curía Cando o asesinaron eh, Outra persoa eh, Formidable, un galego que sempre foi eh, Misionero toda Sudamérica e Centroamérica eh, con un criterio e unha visión do mundo extraordinária se chegou a convertir nos últimos anos na presidencia de Obama e un dos conselleros de Obama para problemas de, de, de Centroamérica ¿no? eh, claro, eh, a verdade é que se educou xunto con o Iacuría claro son personas que dentro da Iglesia por eso ten moito sentido ese libro Iñaki nosotros conocemos a moitas das persoas. Debo rectificar que disculpade, a autora é Rosacal eh? Ah, si, sí, claro. Claro. Che sí, me... me parecía, sí, me perdón, foi erro da reporta, Eu antes sexio cando preverentabas... <risas> pues Como te esquecite, tipo... perdón. a presentación de, do libro se fixo, se fixo en Coruña, se fixo, estivemos presentes, organizámoslo na Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica e eh, eh, viñeron a presentación Ángeles Mairosa. Foi moi, moi interesante, moi emocionante E falando de iglesia e tal Antes me perguntabas da miña experiencia Na miña terra sobre isto eu, Acordome con 14 anos Tinha eu 14, Foi no 77, abriuse unha fosa no meu pobo Que estaba ali no cemiterio E bueno, un arquiteto reputado ali Luís Peña Ganchegui fixo un monumento no cemiterio E ali se, se inumaron de novo Esas restos no hubo unha homenaxe Pero esa xente que estaba enterrada en esa fosa Viña de fosa Que se abrira nos 60 Que Franco permitiu que se abrise E por que permitiu que se abrise? Porque había un cura na fosa Estaba Jorge Iturri Castillo Que era o párroco dunha Parroquia de Vizcaya De, de Marín E, e coñecido eh, Franco fusilou 16 curas Pascos, Un deles do meu povo eh, Lecubona. E estes eran tamén curas bueno, de tendencia nacionalista, digamos, pero tamén eran un pouco herdeiros da, da doctrina social da igrexa, ¿no? que, que viña de, de León XIII e da encíclica Novarum, que abordabas cuestións sociais e da clase obreira. E, ¿no? bueno, aquel, aquel acto tamén foi moi emocionante para mi, porque viña 14-15 anos e iso queda para sempre na memoria. E, bueno, eh, sí, foi un acto reivindicativo e moi potente. Cada e ainda non era Concello Democrático, eh? era o 77, era unha xestora, o, bueno, o alcalde era aínda dos postos por Franco, pero que inmediatamente virou e buscou a maneira de... No, de que... Eu, um, está está moi ben reivindicar a, o que son a, os curas eh, que deron a cara, os curas obreiros, os curas que estuvieron co pobo, Eh, ata, ata eh, oispos e tal, como foi aquí bueno, mh, aquela famosa do País Vasco Año Veros aquela famosa cíquica non sei non sei ah. como se chamaba no? eh, e aquí mesmo tamén a Monseñor Araújo no? pero o papel de iglesia claro, en toda claro, a represión claro, claro, claro, claro, claro, claro, pues, en toda a dictadura en a guerra civil etc eh, que É nefasto e, inde in hoxe en día, eh, ten moito poder sobre moita xente. Non hai que olvidar... E orienta o voto... Franco iba baixo palio. E orienta o voto... non hai que olvidar... É que a memoria histórica con respecto á Igrexa é eh, precisamente de que foi unha institución eh, nefasta, fascista, sí. eh, eh, eh, dictadora... Eh, que inculcou todos os valores eh, dictatoriais da ditadura, eh, mesmo do fastio ás veces eh, bueno, Sin que, dúvida, xe, pero... eu que exposto dicindo a vos que estades desequi, pero sí. eu non o podo permitir, tampouco eh, pero sin dúvida, pero, sí. de... demostra que que, que, que, que... que, que a memoria do, dos compañeros, e moitos deles coñecinos, e moitos deles ajudaronos e sí. máis, sí. nós as primeiras reunións do partido as facíamos en Barallobre, na A máis, eh, utilizamos a imprenta tamén ali na, na parroquia é dicir que non é, dicir que é convicente igual que nos deixaba o local tamén para arruínos en Santa Mareña, é dicir que non é unha cuestión e tal, pero que, que está sí. claro que son excecios sí. moi dignas pero o papel de iglesia eu creo que a Igreja todo, non vale. fixou unha lectura crítica do seu papel na represión franquista Eso e... eu creo que se bota de menos que houbera unha reflexión sobre o papel que tivo e e a asunción dunha culpa que eu creo que, que existiu. Pero sin dúbida eh es que hai que fixarse que hai que hay xente que é capaz de superar todas as barreiras. Toda esta xente que estamos mencionando, un máis que non hemos mencionado que estarán con al paredón. Tarancón sí, al paredón. Sí. Esa era unha frase alegórica permanente que moita xente non pensaba en alegorías, pensaba en realidade. O sea, como non todo o que era Forza Nova de Blas Piñar en aquella época era eh, Tarancón al paredón. Entón, iso quere dicir que, eh, outra vez, justifica a necesidade de seguir contando as cousas, de seguir falando da memoria histórica, porque es que nunca sabes si esa prédica que ti estás a facer Cae en terra fértil Cesa en la Igreja, en la UMD Unión no, no. Militar Democrática Que, que, que por enriba de todos Enfrentaron ao résimen de Franco Aos militares que eran Os seus eh, eh, chefes Foron expulsados, encarcelados sí, e demáis É dicir Se si nos repartíamos o milía de añoveros a Repartíamos, nos facíamos copias claro. É dicir que non é unha cousa Por eso existe pero, a Radio Filispina O decir, que, es que, que se necesitan son altavoces O es que dino o compañeiro Eliseo eh, Eu penso que ten que é primordial, é dicir, onde está a autocrítica da Igrexa, onde está realmente o pois mea, non culpa. mea culpa? O mea culpa. culpa. Pues no, non hai pena. Pois É complicado coa jerarquía que xa Non estáre para non, non abolar tampou coa jerarquía eclesiástica española siga sendo a mesma tamén, non sí. mudou nada. Aí a a Non hai pena ganas as a, a versión eclesiástica, eso, bueno, como se chama Roncovarel, que digo a versión eclesiástica do outro que basolar <ríe> o nome de la noche que é igual que el sí. no, xe, xe antes se apuntaba na lista a iglesia e eh. ti dizeches bueno, a iglesia e tal, empezaxes a moderar ti un pouco pero el te apuntaba a iglesia a xerarquía eclesiástica sempre estuvo, e máis foi unha parte fundamental do franquismo non só so tanto, a participación direta incluso de algúns curas pegando tiros e fuxilando xente sí, sí. que o soubo, non só sou eso, sino unha parte fundamental do que falamos ao principio, que é inculcar o medo e o silencio. Sí. Porque ele eso facía. E dar, dar consolo aos represores. Porque eu sí, sí. teño visto sí. un, un catecismo da época da Guerra Civil e dicía, quinto mandamento non matarás, excepto un causa justificada. Claro, claro, claro porque sí, sí. había xente que estaba matando e que eran moi religiosos, pero... E foron os que, os que acuñaron o nome de la gloriosa Cruzada Nacional, porque era una cruzada contra o comunismo, para defender a, a, a, ao cristianismo, non? E en Valle de los Caídos está aí. Sí. Pero unha cousa, eh, Liceo, quería preguntar, xa que estás aquí, eh, sería importante, porque eh, en, do, os libros que fixeches que escribites, cal foi a motivación que, dentro do listado No, libros eh, que, te, que te motivou a, a escribir a topar un no, sumario ou no, no, facer unha cuestión xeral a nivel do momento preiro por exemplo, anarquista eh, eh, aquí, claro, eu, eu, eu, principalmente eu, que eu sempre quixen facer é unha historia do momento preiro e do momento preiro anarquista principalmente en Ferrol e en Galicia o que pasa que é unha historia que a pouco que escarabas se leva á historia da represión e a historia da memoria histórica entón pouco a pouco te vas metendo tamén é sempre a xente que estamos metidos na historia eu sempre lle digo a alguma xente que estudia a historia ou que son profesores de historia non vos dades conta do raro que é que haxa unha demanda do que ti estás facendo porque un arqueólogo que demanda pode ter pois que nos escava o castro de Esmelle e passa de Pascua o San Ramos pero un historiador de arte é moito máis complicado pero si sí que nos venos moita xente e nos pregunta oh, sabes algo do meu familiar? sabes algo desta historia? Uh -huh. entón, todo iso que pasa, nos vai levando Ah un camiño, acabei investigando moitas cosas porque a xente pedía e realmente eu creo que a academia chegou un pouco máis tarde a, a estes temas a as universidades galegas, Lo entraron con moita forza, pero empezaron despois de que houbera moitos historiadores locais, de que houbera moita xente pedindo saber o que pasara con seu familiar, por exemplo entón claro, eso, traballar a demanda eh, eu creo que neste sentido nestes ámbitos é un luxo te podes permitir, eso, que xa un público que xa está receptivo cara o que tipo podes investigar. E é bonito, porque son historias que son tristes e duras, pero son historias tamén de persoas que estaban comprometidas, que tiñen unhos ideais, que traballaban por un mundo que fora o mellor, cada un no seu, digamos, na, na, no ámbito das ideas que les defendían, e iso creo que tamén reconforta, non, non é, creo que fazer a historia dun... De, de, de todo tipo de persoas... E de, a, a mí non me motivaría, pero si sí de, de persoas que estaban comprometidas, de homes e mulleres que traballaban por pues, facer algo mellor para, para todas e todos. Então bueno, eu creo que é sempre é bonito. Por eso tamén é, motiva para Se estou vendo nos quedan aínda 10 eh, minutos, pero non máis. Menos de dez minutos. <risos> eh, Ui, eh, estou falando demasiado. Eh, que antes, cando nomeamos a xente que se dedicaba a, a memoria histórica, nos esquecimos precisamente de Rosa Cal. E eh, hai que nomear. A parte, de, non sei quantas mulleres. Bueno, está tamén eh, Santalla. Eh, es Manuela, tamén. Manuela, Manuela Santalla. De... Sí, algún... eh, buah, nos fai quedar xente, está claro. Tom Blanco. Tom Blanco. blanco. Non se sí. ah, hai aquí Si, hai moita xente Por sorte, eu creo que tamén un pouco por iso Porque había unha demanda E era unha historia que lle chamaba a atención a xente As asociacións as, A Comisión da Memoria da Coruña Provocou que tamén se fixeran moitos traballos de investigación E eu creo que Vai a seguir existindo esa, Porque A xente nova que está saindo da carreira Pois pues tamén se está volcando un pouco con estes temas Porque sigue havendo interese E porque sigue havendo tamén moita parte que non se sabe Os arquivos Militares están bastante abertos Pero por exemplo os arquivos policiais E da Guarda Civil Esos son cofres que están aí baixo Sete chaves, se pode pedir un expediente De un Guarda Civil, pero non A documentación da Comandancia da Guarda Civil de Moeche para pasa ver algo que pasou Da historia da guerrilla, que pasaron moitas cousas E iso tamén é outra historia Que tamén hai que recuperar Então... Sí, é precisamente outra parte da historia que, Da que non se ten Da que non se ten conhecemento Cando se fala de que a guerra a, bueno, a, O momento armado antifranquista Non rematou nunca non? Porque a guerrilla antifranquista Galiza durou Prácticamente hasta que Eta comezou Nunca tuvo un ano de, de paz O franquismo nin, nin o tuvo a xente, evidentemente Por eso non había paz contra, contra o régime non? Hasta que anos estuvo aquí eh, a Galiza organiza, organización guerrilleira e funcionando, por exemplo, na comarca de Ferrol, non chegou hasta o final, non? Hasta que época? A Atos anos 50 chegou máis ou menos con forza e despois empezou a baixar moito, tamén en parte porque se perdeu o impulso político tanto PC como os outros partidos. Pois é increíble que os arquivos non estén abertos a todo o mundo de algo que finalizou no ano 50. Sí, sí, sí. É increíble. increíble.o sí, sí, te indica un pouco el papel del estado tamén sí. e como nos falta forza e gañas ao millllor? Para que esas cousas eh, sexan claro. neste momento de, de público eh, coñecemento Que calquer historiador Como me consta que se fai aquí no museo militar pa, Perdón, no museo, no arquivo militar Que ti pides vez E eh, vas a ver determinados eh, eh, eh, documentos De eh, suicios, de familiares E demáis E viene moita xente eh, claro, de, desentonces... de toda España eh, O que non concibo é o que estás a decir Que ainda hai outros archivos Que claro. estén neste momento pechados Claro, a mí mes non se fai digamos un pouco de unha forma clara o que se fae son arquivos que están sin describir co que están guardados e non se sabe onde están que se han que se perderon se, disimulando entón exactamente porque a lei de 2022 claro. me imaginoino que obliga a que esos arquivos esos sean públicos anos o sea, ¿no? públicos feito toda a documentación ten que ser pública desde o momento que se está xrando okay. o que pasa que sempre é un avance moi importante se sempre hai disculpas para e non sei o que comentabas si, sí, hasta que o... ano, decir, en os 50 ah, empezou a perder forza sí. pero que se chegou máis alá non só o... sí. hasta 50 e que é eh, o problema é que nos venden como pistoleros ou mandoleiros a xente que foron loitadores pola democracia e contra o franquismo e ¿no? sí. ademais é unha historia que eu creo que necesita moita investigación porque tamén hai saber como esa xente aguanta no monte hasta os anos 50 porque ten un apoio da poboación rural sí. e porque ten un apoio dunha población rural que fora era casi a base, digamos, do franquismo. O sea, en toda Galiza as cidades eran republicanas, pero o Partido Rural non era republicano, senón que máis ben era pro franquista. O que pasa é que empezan a xenerarse dinámicas de poder que acaban cos vellos caciques, se entra falanchista, xente, e, e, e se empezan a enfrentar. Hai tamén unha extensión do poder da Guarda Civil no mundo rural, que sempre tivo unha, digamos a inversión da xente a garda Civil sempre foi un instrumento centralizador e de, digamos de que a xente fora quintas, de que a xente pagara os impostos, de que a xente estivera en non se revoltara nas feiras sempre tivo un papel moi, moi represor e eso cando pasa no franquismo que fai que a xente apoie a guerrilla tamén, porque a ven non unicamente como unha digamos, resistentes políticos sino tamén como unha defensa popular eh, do, do mundo rural frente a unha maior intromisión do estado dentro da propia vida rural. Cese moi a, a, a noito pesar eh, que queda un minuto de oro e agradecerlle a Ignacio e má seeña que estará eh, aquí perdón, a Eliseo e má seeña qui estar aquí no porque es que o tempo boa ¿no? Se, sempre nos pasó mesmo eh, sí. o sea, hora e media non nos chega nada ¿no? pero... Podemos volver a invitállos, a convidállos, non? Certo, ti tes te su o contacto, te son constantes amigos. Manteño y... ¿no? <risas> e e te tedes de todas formas tedes as portas abertas desta de radio para o que queirades dicir vos outros cando queirades. Nos chamades e eh, estades aquí en Radio Eliseo, vale? Bueno, ontenda pensaba de quando sí. coñecí o Eliseo e y se si non me equivoco, foi ai 39 anos. Pois <risas> pues pode ser, sí. Eh 39, de, todo, de todo fai 39 si, 30, sí, 30, anos. Xa temos unha idade. Xa temos unha idade, el <risas> máis novo que mi. Pero sí, sí. Iñá eh, que coñezo, de, de non hai moito, pero eh, esta xente que coñeces relativamente pouco no tempo, pero que dá a impresión que os que as coñeces de sempre, sí. ¿no? Porque falamos moitas veces das no mesmas cousas, idioma, de cousas comuns e demais, sí. né? ¿no? Entón, te sientes identificado coa esa persoa aínda que que que, que sea sea recente o, o coñecemento, mm. ¿no? E bueno, que é unha persoa que como es esta metida Non son esto mil cousas Pero que as vive Pois pues os toca despedir eh? sí, que... sí, sí. Pois pues nada, grazas eh, por eh, convidarnos e grazas polo traballo ¿Vos? Podo unha pregunta sí. A Donato o coñecíchelo Si, sí, sí, sí, Donato foi tamén unha persoa Pasuche moita información Algúnha, si O que pasa é que, claro, ele sabe Tine moita información da propia Armada Da historia de, de, sí. de interior A Armada era moi un personaxe moi interesante Boa, pues, no, moitas gracias polo convito Moitas gracias